Un om de neam bun și bogat, anume Claudie, cu obiceiuri bune și milostiv, spre săraci, văzând o copiliță foarte mică, al cărui nume era Haritina, care rămăsese sărmană, orfană de părinții din pruncia ei, s-a milostivit spre dânsa și, luând-o în casă, a crescut-o ca pe fica lui te-a iubit-o ca pe firească sa copilă, și cu adevărat avea de ce să o iubească, pentru că ajungând la vârstă, s-a nu numai cu frumusețea feței sale, ci și cu podoaba obiceiului ei bune, fiind blândă, zmerită, ascultătoare, tăcută, curată și înțeleaptă. Și ce era mai mult ca toate, era credincioasă, și servitoare bună, mireasa lui Hristos, căci crezând întru el s-a aprins cu multă dragoste și s-a făcut mireasa lui, își păzea pecioria și petrecea la un loc deosebit în singurătate, pentru că o prea stăpânul ei, care a crescut-o de la un gând bun ca acesta." Se bucura de viața ei cea curată și sfântă, de aceea i-a zidit la liniște o casă în care viețuind învăța legea Domnului ziua și noaptea. Pe credincioși care o cercetau, îi învățau povățuindu-i cu cuvinte folositoare spre mântuire. Iar pe cei necredincioși îi aducea la credință, propovăduindu-le pe Domnul Hristos tuturor le-a fost pildă de credință și de viață plăcută lui Dumnezeu. În vremea aceea, Dioclițian, necredinciosul împărat, a pornit prigoană mare asupra creștinilor și căuta pe cei credincioși, pretutindeni, spre a-i chinui, iar mai ales pe aceia care aveau viață îmbunătățită. Apoi Sfânta Haritina a fost clefetită, Părâtă către Domitian comitul, cum că este creștină și pe mulți din el îi întoarce la credința creștinească. Iar comitul, auzind de aceasta, îndată a scris la stăpânul ei, poruncindu-i ca să trimită la dânsul imediat pe Haritina. Dar stăpânul ei, citind scrisoarea, s-a mâhnit foarte și îmbrăcându-se în haină aspră, Plângea pentru dânsa, văzând că nu poate a se împotrivi puterii acelui judecător, însă pe cât putea, se împotriveau ostașilor care erau trimiși după dânsa. Plângând și ținând-o cu mâinile sale, nu voia să dea celor ce vrea să o răpească. Deci ostașii o târau spre dânsii, iar Claudie, care îi era ca un tată adevărat, ne lăsând o din mâinile sale, îi gonea pe ostași. Iar Sfânta, fiind ținută de amândouă picioarele, zicea către stăpânul său: Dăm drumul, părintele meu, și nu te mâhni, ci te bucură, că și pentru ale mele și pentru ale tale păcate, voi fi jertfă primită lui Dumnezeu iar și mânăindu-se foarte, au răpit-o cu sila din mâinile lui, ca lupii pe oaie, și-au dus-o la comitul. Iar Claudie, petrecând o cu plângere, zicea, Pomenește-mă la Cerescul împărat, când vei sta înaintea lui în ceata sfintelor mucenițe. Și ducând pe sfânta Haritina, la judecătorul, a stat înaintea lui, chemând cu toată inima sa pe Dumnezeu, în ajutorul ei. Iar judecătorul a întrebat-o, zicând: Oare adevărate sunt cele ce am auzit despre tine, fecioară? Că ești creștină și înșel pe mulți, ducându-i la credința cea necurată? Iar Sfânta Haritina a răspuns cu îndrăzneală, zicând: Adevărat este cum că sunt creștină? Dar ceea ce zici tu că înșel pe oameni este minciună. Eu nu înșel, ci de la înșelăciune îi întorc și pe cei rătăciți îi povățuiesc la calea cea adevărată, aducându-i la Hristosul meu, pentru care credință nu este necurată, precum bârfești tu, ci este adevărata și sfânta și dreapta credință. Credința voastră este plină de toată necurățenia, că-și credeți în necurații și viclenii draci și faceți voia lor. Acestea, auzindu-le comitul acela învățat, s-a mâniat foarte și a poruncit să o bată fără cruțare, apoi puind un lanț de fier pe grumazii ei, a trimis-o la judecata consulatului judecătorul cel nedrept, iar judecătorul, i-a pus mai întâi de față toate uneltele de muncă, apoi a început a grăi către dânsa. Miluiește-te pe tine singură, mai înainte până ce nu vei fi pierdută cu munci cumplite. Primește sfatul cel bun și adojer făzeilor nemuritori, pentru că așa vei afla trei mari lucruri folositoare ție. Prezei vei îmblânzii, de la împăratul vei dobândi daruri și îți vei păzi frumusețea ce a înflorit a tinereților tale, întreagă și neveștejită de muncile cilei Acestea auzindu-le mucenița și-a ridicat spre cer ochii săi, căutând ajutor de acolo, apoi făcându-și semnul crucii, a început a grei către judecătorul. Iscusit ești-o, judecătorule, viclean și nedrept, dar nimic nu va spori meșteșugirea ta, căci nu mă vei vâna prin vicleșug, nici mă vei înfricoșa îngrozindu-mă cu muncile, nici sfătuindu-mă nu mă vei putea duce la păgânătatea voastră și nu vei schimba în mine hotărârea cea tare pentru a pătimi pentru Hristos. Sfătuiește-te pe tine cele ce sunt de folos, și nu te mai închina nensuflețiților idoli, ca să nu pierdi cu dracii pe care îi cinstești ca pe niște Dumnezei. Iar judecătorul, auzind aceste cuvinte, a început, a bat jocorii și a porunci ca să-i tundă perii capului ei. Iar ea, ca o oaie fără de glas, tăcea înaintea celui ce o tundea, vorbind numai în sine cu iubitul său mire și rugându-l pe el, ca să-i dea putere să săvârșească bine nevoința muceniciei. Apoi, după ce au tuns-o, au crescut îndată al alsperi pe capul ei, mai lungi și mai frumoși decât cei dintâi. Acest lucru, văzându-l judecătorul, s-a umplut de mânie și a porunci ca să aducă cărbune aprinși, pe care, turnându-i pe sfântul ei cap, a ars o foarte tare. Apoi a turnat oțet pe trupul ars, îmulțindu-i cumplitele dureri. Iar Sfânta, răbdând, se ruga către Dumnezeu, zicând: Doamne Isuse Hristoase, ajutătorule cel tare al celor ce nădășnuie spre tine, cel la ce prespinții trei tineri în mijlocul văpăi cele arzătoare. Iai păzinea arși, sârguiește de-mi ajută în muncile acestea, care pentru tine le iau. Întărește-mă ca nu cumva și mie să-mi zică vrăjmașii miei unde este Dumnezeul tău." Iar după rugăciune a simțit ușurare de dureri și mulțumea lui Dumnezeu. Însă muncitorul n-a încetat a scorni asupra ei, Alte chinuri și mai mari, căci înfierbântând țepi de fier, le-a înfipt în ei, apoi i-a ars coastele cu lumânări aprinse, iar ea, nebăgând în seamă focul cel materialnic, mai mult se aprindea cu văpaia dragoste celei dumnezești, și nu înceta a mărturisi cu inima și cu gura numele lui Isus Hristos. După aceasta au o o muncitorul ca să fie înnecat în mare și luând-o slujitorii au dus-o la mare. Iar sfânta mergând striga către Dumnezeu așa, Mulțumesc-ți, Doamne, Dumnezeul meu, că pentru numele cel sfânt al Tău, după arderea focului, voi trece prin apa mării. Bine voiește ca să mă arăți curat în ziua învierii. Arată acum ca și de a minunile tale întru mine, prin care mai mult se va putea proslăvi numele tău cel prea mare în veci. Și ducându-o la mare, îi legară o piatră grea de grumazii ei și o aruncă în adâncul mării. Făcându-se aceasta, îndată s-a dezlegat piatra. Și s-a afundat în mare, iar sfânta întărindu-se cu dreapta celui preanalt, în închip nevăzut sta deasupra mării și a mers cu picioarele pe apă ca pe o piatră tare și vârtoasă și ieșind la mal, a mers drept înaintea judecătorului și a zis, Vezi puterea Domnului meu Iisus Hristos? El m-a scăpat! Crede și tu trânsul. iar judecătorul, văzând o că ieșise vie din mare, s-a mirat și tăcea uimit. Apoi, abia venindu-și în sine, zise, mare fermecătoare și vrăjitoare este aceasta că ieșiră vie din mare. Și a poruncit celor ce stau de față să o apuce și să o lege goală de o roată, iar sub roată, au înfipt unelte de fier ascuțite, cuțite și săbii, și-au turnat mulțime de cărbune aprinși, apoi a poruncit slujitorilor să întoarcă roata pe care sfânta era legată. Ca astfel zdrobindu-se trupul ei de uneltele cele ascuțite de sub roată și arzându-se de cărbunii cei aprinși, să aibă durere îndoită. Deci, începând slujitorii a munci pe Sfânta, în data a stătut roata nemișcată și mâinile muncitorilor au slăbit. Iar cărbunicii aprinși s-au stins și Sfânta a rămas nevătămată, pentru că îngerul Domnului apăra și păzea pe mireasa lui Hristos. Iar judecătorul s-a umplut de mai mare mânie și-a porunci ca să-i scoată unghiile mâinilor și ale picioarelor, apoi să-i zdrobească toți dinții din gură, iar i-a răbdat toate acestea cu bărbăție. După aceasta a gândit nelegiuitul ca să-i necinstească pecioria, și a porunci să cheme mulțime de oameni desfrânați, nerușinați, ca să o dea lor spre necinstire. Auzind, Sfânta Haritina, Auzind, Sfânta haritina, de plănuirea aceasta nelegiuită a judecătorului celui nedrept, a zis, Cu mine este Hristosul meu, iubitul meu mire receresc, care tot sfatul viclean al vostru îl va risipi și acum va lua la sine sufletul meu fără de prihană. Acestea zicându-le, și-a înălțat mâinile și și-a ridicat ochii în sus, rugându-se lui Dumnezeu cu deadinsul ca să o izbăvească din mâinile necuraților. Și fiind chemați, nerușinați aceia, pe când voiau să o ia, îndată și-a dat curatul și nevinovatul său suflet în mâinile Domnului Său și-a rămas trupul ei cel fecioresc mort în mijlocul nelegiuiților, plin de necurata și spurcata poptă. Văzând judecătorul pe sfânta moartă, a poruncit ca trupul ei să-l pui într-un sac și umplându-l cu nisip să-l arunce în mare. Și așa, într-o adâncul mării, înnecară pe sfânta moartă, care când era vie umbla pe deasupra apelor, iar după trei zile ridicându-se valurile mării, o scoaseră la mal, neavând nici o stricăciune din pricina apei. Claudie, care crescuse pe sfânta ca preofica sa, în stitul și mul chinuitul ei trup, cu plângere și cu bucurie, L-a dat cu vioase îngropării în ziua de 5 octombrie, în mâinile prea sfântului și marelui Dumnezeu Isus Hristos, la prea curatei fecioarei Maria. Și acum se află în ceruri și se roagă sfânta și marea muceniță, Haretina. Mirelui Său, Iisus Hristos, ca și pe noi să ne învredicească stării celei de-a dreapta în ziua judecății și să ne dăruiască mai înainte iertare păcatelor în vecii vecilor. Amin.